Голова 5. Протягом якоїсь жахної секунди я не міг втягнути в себе повітря. На землі лежали два тіла – хлопця та дівчини. Язик розпух у роті, наче жмут паклі у підвалі. Але я придивився уважніше. Дівчина, яку я на мить прийняв за дзвінку, була у довгій сірій сукенці з бантиками і стрічечками. Тоді як моя подруга, сьогодні в легкому платечку кольору зеленого авокадо в сутінках – чи може води в Тасманському морі. Суканка на дівчині закотилася і воднілися квітчасті трусики. На внутрішній стороні оголеного стегна я побачив розкішний зразок целюліту. Я підійшов до неї, перевернув із живота на спину. До її розпухлого лиця з розмазаною косметикою додалося кілька прилиплих соломинок, якими був устелений діл цієї будки. Від дівчати валив присильний спиртовий дух. Вона розплющила затуманені очі і посміхнулася. Потім, утямивши, що я не той, за кого мене прийняла, на силу стала рачки і зі стогоном піднялася на непевні ноги. Вона тяжко дивилася на мене. Гадаю, пробувала упізнати в мені свого однокласника. Дівчина сперлася об дощану стіну і потерла долонею лице. Тим часом я підійшов до хлопця у чорних вельветах і дорогій сірій маринарці. Цей теж орав носом землю. Я перевернув його на бік і звідразу побачив, що на білій сороці, строкатій краватці та картоці квітці випуск 1993. Засихало білувате блюватиння, від котрого йшли нестерпні міазми. У риганині я розглядів дрібні кубики моркви, ковбаси і пожмаканий зубами зелений горошок. Не інакше, як король застілля олів'є. Я зайшовся хляпати його долоною по писку, приводячи до тями. Хлопака щось непевно замуркотів, і почав із заплющеними очима вставати на ноги. Не втримався і впав. Від нього тягнуло прокислим вином. Я знову почав роздавати плескачі, як озвалася дівчина. «Не трогай, Андрюху!» – мовила вона низьким голосом і тихенько гикнула. «Ой, блін!» – прошепотіла вона, потираючи чоло і облизуючи пересохли губи. Я вже підняв Андрюху за пояс, і тепер він дивився на мене таким самим, як і в дівчини, поглядом. Він мовчки шукав чогось очима, коли дівчину зігнуло навпіл. І вона вернула свій обід прямісінько на лаковані мештики. «Давайте, давайте, валіть звідси!» – підганяв я несподівану пару. Нарешті хлопець натрапив на те, чого шукав – пляшку самопального коньяку «Слинчаєв бряга! Бусім то чеського, а насправді турецького розливу!» Хотів було прикластися до горла, але скривився від запаху і пішов до світлого прямокутника дверей. Дівчина вхопила його попід руку і попленталася геть. Крізь шпари поміж широкими теплими дошками я спостерігав, як ті двоє ідуть дорогою на цвинтар. Я сів за дверима так, щоб мене не було видно тому, хто нагло вривається до середини, наготував пістолета і став чекати. А хіпії дзвінка «Сьогодні кольорові», – пригадалось мені. Усе було Чорно-білим. Я чекав, слухаючи, як росте мій страх. Кінець п'ятої глави.